Дуб знітився. Князю люта і мисляти вже і на світі немає. А сова узяв десяток воїв і кинувся в погоню за цвітанкою. Як це люта і мисляти на світі немає? Що з ними скоїлося? Кажи толком, гаркнув чорний вепр. Їх убито, коли вони вже ось-ось мали схопити те дівчисько. Пробачте, княгиню А Малк? А з Малком щось не гаразд Щось він крутить, приховує, чогось боїться Правди не каже А все-таки люте і Мислято вбили, мабуть, руси із засідки А Малк утік Та може це і справді так? «То чому прибув без зброї?» Не дає на це відповіді і починає крутити. «Звивається, як вуж?» «Так, ти гадаєш, руси його відпустили?» «Думаю, відпустили, але не задарма. Тобто, боюсь, якби він не став їхніми очима і вухами серед нас». Ось як. Де він? У ямі. Ага, це добре. Завтра я сам поговорю з ним. І якщо запідозрюв щось, то клянусь перуном, кара буде невідворотна і страшна. А зараз обідати і відпочивати. Стомився, мов, пес. Другого дня малка витягли з ями і привели до князя у Хоромино. По тому, яким лиховісним богнем блиснули очі в чорного вепра, отрок зрозумів, що будуть катувати. Йому стало моторошно. Він мимоволі оглянувся на двері, але там стовбичив дуб з гарапником в руках. «Де цвітанка?» – запитав похмуро-чорний вепр. «Її відбили в нас нападники. Хто вони були, руси?» Можливо, Малк не хотів признаватися, що то були хориво-боревої. Скільки їх було? Не знаю. Де ж поділися люд і мислята? Їх відразу пронизали стрілами. А ти? А я кинувся тікати. І залишив ворогам зброю? Малк загаявся з відповіддю. Підсвідомо відчував, що правди казати не слід. Чорний вепер помітив вагання хлопця і затопив йому кулаком в обличчя. «Ну!» Малк облизнув з розбитої губи кров, у серці закипіла злість. «Списи, лук! Я справді кинув! Вони мені заважали!» «А меч і тул?» «А їх зірвало!» Коли я продирався крізь кущі, бреше, пояси досі на ньому, утрутився у розмову Дуб. А як можна було загубити меч і ту, якщо пояс цілий? Чорний вепр уп'явся в очі малка гнівним, пронизливим поглядом. Поясни, як це сталося, і ще раз ударив хлопця в обличчя. Малк мовчав, бачив, що потрапив у пастку, з якої не було виходу. Признатися, що напали на них хорив і княжич Улицький Буревоя, тим більше, що вони взяли його в полон і відпустили, боявся. Бо чорний вепр не повірить у великодушність русів, і разом з тим не знаходив переконливого пояснення, чому він залишився без зброї. Чому ж, мовчиш, негіднику, зрадив свого князя, купив собі життя тим, що пообіцяв служити кию? Признавайся, гримнув чорний вепр, і, не тямлячи себе, почав щосили бити отрока. Малкові похололо в грудях. Лише тепер він зрозумів, що його обвинувачують у найтяжчому гріху, за який одна кара – смерть. І то буде добре, якщо йому просто відсічуть голову.